Ох, ті місяці. Але менше з тим. Бувало всяке. Якось увечері солом'яний сарай, де були складені сицеві й бавувняні ткани, намисто і бозна що ще, раптом спалахнув, Не мов би земля розверзлася і випустила мстиве полум'я, покликане знищити весь отой мотлух. Я спокійно попахкував люльку сидячи біля свого розбитого пароплава, і бачив, як люди, освітлені за гравою, стрибали і здіймали руки до неба. А тоді до ріки примчав вусатий товстун із бляшаним цебром і заходився мене переконувати в тому, що всі тримаються чудово, просто чудово. Він зачерпнув води і гайнув назад. Я ж помітив, що цебро його мало діряве дно. Потім я теж поволі побрів на станцію. Поспішати було нічого. Розумієте, сарай спалахнув, мов коробка сірників, і з самого початку було ясно, що вогонь уже нічим не згасити. Полум'я шугнуло до неба, змусило всіх позаткувати, освітило все довкола і вщухло. Сарай перетворився на купу розжареного вугілля, а неподалік. Били якогось негра. Подейкували, що саме він був призвідцем пожежі. Так чи ні, але він страхітливо верещав. Я бачив його кілька днів поспіль. Сердега сидів у крихітному затінку, геть хворий, і намагався отямитися. А пізніше встав і пішов геть. І безшелесні нетрі знову прийняли його у своє лоно. Вибравшись із темряви до пожарища, я опинився за спинами двох людей, які про щось розмовляли. Я почув ім'я Курца і фразу «Скористався цим прикрим випадком». Один зі співрозмовників виявився начальником станції, і я побажав йому доброго вечора. «Ви колись бачили щось схоже? Га? Неймовірно!» – сказав він і подався кудись, а інший залишився. Це був агент першого розряду, молодий, елегантний, стриманий, з маленькою роздвоєною борідкою і гачкуватим носом. З іншими агентами він тримався чванькувато, а вони, своєю чергою, нарікали на те, буцім начальник станції, приставив його за ними шпигувати. Раніше ми з ним ніколи не спілкувалися, а тепер між нас зав'язалася розмова. І ми поволі відійшли від згарища, що тліло, ледь-ледь чутно посвистуючи. Він запросив мене до свого помешкання, розташованого у головній будівлі. Ми зайшли. Хлопець запалив сірника. І я зауважив, що цей молодий аристократ має не лише обкуту сріблом скриню для одягу, а й свічку. Цілу свічку. Хоча на той час на станції... Побутувала думка, що тільки начальник може користуватися свічками. Глиняні стіни його оселі були завішані очеретяними килимками. Списи, ассагаї, щити, ножі теж прикрашали їх як трофеї. Наскільки мені було відомо, цьому агентові доручили виготовляти цеглу. Проте на станції не було жодного шматочка цегли, а він пробув тут більше року. В очікуванні. Здається, йому бракувало чогось, щоби робити свою роботу. Не знаю чого. Можливо, з соломи. У всякому разі цю сировину годі було тут дістати. І навряд чи її мали надіслати з Європи. Тому-то я і не міг утямити. Чого, власне, він чекає? Може, особливого акту творіння? Щоправда, всі вони чогось тут чекали. Всі ті 16 або 20 подорожніх – слово «честі». Це заняття їм було до вподоби, якщо зважати на те, як вони до нього ставилися. Але не дочекалися нічого, крім хвороб, кажу з досвіду. Час вони вбивали, перемиваючи кістки один одному і плеточі безглузді інтриги. У повітрі витав дух змовництва, одначе й він, певна річ, був просто собі духом. Змови тут були так само ефемерні, як і все інше, філантропічні поривання компанії, тутешні балачки, керівництво і робота про людське око, за єдине справжнє почуття, правило бажання здобути посаду у факторії, де можна було роздобути слонову кістку, а отже, одержати відсотки. Лише з цієї причини люди тут інтригували. Поливали брудом і ненавиділи один одного. Але щоби хтось ударив пальцем об палець, ото вже ні. Боже, милий! Зрештою, буває ж так у світі, що один спокійнісінько може вкрасти коня. А іншому навіть на недоустка глянути зась. Украв коня. Ну і що? Жодних проблем. Просто взяв і вкрав. Мабуть, хоче покататися. Ну і на недоустка можна глянути так, що навіть найбільший добряга не витримає і дасть тобі копняка.